Nifahamu, maajabu ya mti wa miegea na tibazake kwa hisani kubwa ya Dr. Riziki Mkali Malela. Mimi na ituwa Ananias Edgar. Kwanza, nianze kwa kutua shukra nizangu za dhati kwa welevu wote onofatiri ya makalahizi takatifu na akisha kuzielewa kwa wele di mkubwa. Na kuwa mbao bado hawajelewa atuendele kuwaombea ili wapate kuelewa ise. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watu, humuliza maswali Dr. Riziki Mkari Malela. Kuwa hivi ni kweli, wazungu, wameshindo kufanya utafiti watiba ya nguvu za kiume na matatizo mengili makubwa. Jibu ni bigno. Siku amba wameshindua kufanya utafiti ila zamira na makusudio yao ni tofauti na bado haya jatimia. Kwanini doctor zawazungu sikuzote ni kuta wa dunia hivyo ili kufanikisha dhamahi yoni lazima waki kisha mipunguzi dadia watuduniani nendio manana kila kukiacha magonjwa nongezeka na badiao wana tenge nesawa na, na kuiapa magina ana sema doctor rezikim karimalela doctor rezik yana hodhi kama wameweza kutinge nesawa na kwa kimozi sasa wana shindwaji kwa na dawa ya kutibu. wa mkeni Afrika. Lengo lao si ojema kama wanavueza kuthani. Wanafanya hivyo hili wapata kutawala dunia, yenye feather moja na kiongoza dunia awe moja chinyajua. Hivyo ni nkumu sana kukuletea dawe ya kutibu nguvu za kiumi na magonjo mingine. Hili tuendele kuongezeka hali ya kuwa kampeni yao ni kupunguza watu duniani. Anasema Dr. Riziki. アフリカ、はコミクチャ、ナンディオマナ、ハタ・ライス・マグフォーリー。アメシェシトキアム・チェズ・をマペマナ、アコピグ・マルフォーク、ロックダウン、ナマトミゼ・チャンジョズ・ニマシャカ、バデレアキアン・アスティザ・コジフォキザ・ミティ。サンバンバナ・コウンバムング、アトエプシナ・マジアン・ガンバリンバリ・ハパ・タンザニア、ドクター・リズキ、アナ・オンバ・コア・シリシャ。カチュチュテ・キレ、キタカチュク・グサ。 Tafadhali, wasiriana na nae, Dr. Riziki Mkarimalela kwa nambari ya kianzoni, anza na alama kujumlisha mbili tano tano. Saba sita sita, sifuri nne, sifuri sifuri tano sita. Au anza na alama kujumlisha mbili tano tano. Saba moja sita, saba tano, saba tatu, saba tatu. Sasa baadhi sileo tu tangazia maajabu ya mtu amegea katika tiba. Doktor Riziki anasema, mjegea ni miongoni muamiti leo jali wa majabu kufanya makubwa pa duniani. Miongoni muamajabu yake ni pambo jena, kumvuta mtu elimbali, kumgandisha muizi shambani mwako au katika nyumba yako, hivi. Una kumbuka zile habari za muizi kuna sana msigokichuani palembesi akimara, pambo jena muizi le sinzi andani agari huko Zanzibar. Chombo ni hii kituushe. Majabu mingine ni kumficha mtu idhidi ya maduyo wa wabaya wakiroho na kimwini. Kuongeza maziwa kwa mama anenyonyesha. Kumuadhibu mchawi, anaingia ndani mwako usikoma nane na kukuchezea ukiwa milala. Dr. Reziki anasema, wewe tumie fimbo ya mtu wa miegea tu, brother. Hatakula kifimbo cheza na mtu wa siamjua mpaka kusahawali kwa ingili ya ndani. Chezea wewe. Haya, si masihara, anasema Dr. Riziki. Ukitaka kujua zaidi inamna kutega. Mtafute ya kupemelekezo ano chotakio kufanya utashangaa mwenyewe. Dr. Riziki anasema mti huu pia ni kiboko ya wanaozengea wakiza watu. Unaambiwa takula bakora na mtu wa semuona mpaka shangae. Haya, ndiyo majabia miegea, jise. Kwa upande wa marathi, miunguri wa marathi anotibiwa na mtu wa miegea ni kama ya fotayo. Moja. Kama una mtoto anajisaidia haja ndogo kitandani, hali ya kuwa umriwaki ni mkubwa mkubwa kidogo, tumia hiyo dawe ya miagea. Chakufanya chimba mzizi mmoja wa mtu wa miagea kwa mtindu wa kuomba, ukiwa na unga wanafaka ya yote ile au maziwa. Kisha mzizi huo uchangani na maja lio tuwama katika pangola mtu waote ule, Kisha mnyochemgonjwa udiazoa kikombe cha kahawa marambiri kuasiiku yani mauyo na machweo kuamuda auikimoya, kama tazoni la muda mbere fua tumie kuamuda auikimbiri tu, gonjwa hata jisaidia tena kitendani, paka kuolewa kuake, au kuwa kuake, namambiri, kama una sambuliwa na maumvu yangu kwako yuno chukua majani amijegea. Ponda kisha chemisha mlainiko huo badae kanda mahali penye tatizo, mawio na machweo kwa muda wa siku tano tu, utapata majibu ya marathi hayo. Kama unasumbuliwa na kikohozi cha muda mrefu, suluhisho ni miegea pia. Chukua magome ya miegea changanya na tundalandu lele au kwa luga rahisi nyanyapori, unguza pamoja. Kisha saga na uchanganya na asali. Lamba mawio na machoeo kwa muda wa siku kuminane tu utapata majibu ya kikohozi. Lakini pia miungoni wa magonjwa sugu yanayitibika na mtu wa miegea ni pamoja na presha kupanda. Vidonda vyako, bawasiri, vibarango, ugonjwa wangozi na kathalika. Dr. Riziki ya nasema kila mtu umejaariwa maajabu na tibazake. Ukitaka kujua zaidi maajabu na tibazamiegea wa sili ya nanae kwa sim namba. アンザナナナマコジュミシャンビリタノタノ Saba タシタ Sifuri ネ Sifuri Sifuri タノシタ AU アンザナナナマコジュミシャンビリタノタノ Saba moja タ Saba tano Saba tatu Saba tatu Lakinipia ンドグザンゴコジフキザ Doctor リキヤキワカマモジャウタアラモアティバーシリアパタンザニアアナペンデケザウトミエメティヒカテカコジフキザ マトケオマズウリ、ディディアマラディのサバビションはビューシ i アウバクテリア。モジ a ー、マジャーニアムトウムズイマ、チュクワヤチェ i シェキシェジフォキゼ、ミリ、マジャーニアム a ウムクナ a タトウ、マジャーニアム m ウムポティカ、ネ、マジャーニアムトウムクマママンガ、タノ、マジャーニアムトウムクウヨ、シタ、マジャーニアムトウムダーヌ、サバ。 ni majani ya mti wa mlanzi. Dokta Riziki ya nasema, miti hii chemsha kisha jifukize ya subuhi na jioni kumudo wa siku tatu hakuna kirusi, ki bakteria au kifangasi kita kachobaki hata kama, kagumu kufa na munagani. Kata kufa tu. Kwa leo, Dokta Riziki ya nasema neshiya hapa mpaka siku nyingine, わちち ote kile mpigietu konambazake anzan alamak jumlishambiri tano tano, saba sita sita, sifuri ne, sifuri sifuri, tano sita. あ u anzan alamak jumlishambiri tano tano, saba moje sita, saba tano, saba tatu saba tatu. s a l a m t ano, t ano, aba, sit a l i k u、um、m w、ja, a n d a j i ni dr rezikim kalimalela, mimine tuananias ediga,